Berisaina gusiaren tenore azurekin pantso irigarai eta greba egiten zuten atzo Dona Paule eta Lachzabalean. Dona Paule eta Lachzabaleko postalariek eta goizuntan erabakiko dute segitzen duten ala ez, ez dute gutunik banatu atzo, zuzen daritzak duen lan antolaketa eta berriaren txalatzeko. Mauleko aurzein digi anamabil angileetari, kebiga baizik ez dire eskualduna kondorioz, maule inguruko burraxo talde bat ari da, aurzein digi eskualdun batean xortzeko xedeetan, arduradunekin zertan diren behatuko lugu. Arrangura seriosa kostaldean, uraren kalitateareken hainbat aldiz, udautan, angelu, endaia edo donibarelo izoneko ondartzak etxi behar izan dituzte horren gatik, pundu bat eginen dugu, Aleksandra Arkoleen kostaldeko inguramen arduradunarekena. Aruari beako batxurikin jone Eta mementuan, doni bane garazin Ogoi bat gradotan gira Odei pasai aipatzen dute egun Eta odei horiek Euris okten ekarle izanen dira guneka Oroak ala ere, temperatura Beruak, ogoita bostu eta 6 Gradoa aipatzen baitira Arua <risa> Eta lehenik gizon bat aturri baian itoda atzoa txaldean baionaan inbali erazen. Lasterka alizen gizon batek gurenezu bitik ikusi du inbaldituaren kadera errotaduna ibaiera teror zen pareko kaiatik alerta eman du bainan ez dute sukuriek deus egina alizan gorpuz atxeban dute. Louis Ro Galirezi medo mednietako lasterketaren irabazleak denbora gutxi ukan du igndeko graaipenaren ospatzeko atzogoiziana aramitzeko jandekmediarat deiitu baitzen boizkeria afera baten inguruan, Louis Drnden jebaren mutil lagunak du ho gene eta bere bil lagunen kontra. Plenta pausatu, joan den hostiraleko gauan dionaz, baitu eta zanpatu dute, hori kondatu du, holo honeko ospitalian hartatu izan dago eta zorzi urteko gizona, eta zorzi gunez gelditu izan da, Luit Ronde eta Berebilagunek akusapenakukatzen dituzte, eta hurra dela bortizkio... ...diote, holo honeko jandarberia dira, afera horren txuritzia, errandezagun, Estela Alehnaldia, autolasterketa gidaria, bortizkeria afera batetan implikatu badel, là jusqu'au rasquin kondenatua y a ne dit que condamné 800 cents girtakari berdintxu ou batensat sorci il avait été pressionné sur si adogible Goizuntan erabakiko dute donapaleu eta laxaleko postalariek atzo abiatu griba mugimendua segitzen duten ala ez atzo itzemana zuten bezala gutunik ez dute banatu zuzendaritzak duen lan antolak eta berria salatzeko bilan postu eta laxaleko postabulegoa esteko mehatsua ondia intzinian emaiten dute postalariek atzo goizian zuzendaritzari beren argumentuak presentatu dizkiote eta goizuntan berriz biltzekoak dira panxika arambide grebarako deia zalduaa zuten eta greba egin dute. Donna eta Laxzabareko postalari gehienek ez dutelan egin atzo zuzendaritzak egin nahi duen lan antolaketa begiarekin ezpet tiraados. Hogeitarazteko amiku zen eta, eta lax zabale aldean emmeretzi turna da egiten Ziren ura yachti ama se iduna pareutik abiatzen zirelak eta hiru larzabaletik. Emeditzi tornadetarik lauken duna ditu zuzenaritzak, denak dona pareutik abiera sisa. arabera ondorioak larriak litaizki bi postua gutiago eta larzabaleko posta boulego oraingo gehiago landierean ezarria. Atzo barnekaldeko postalarien susendariarekin bildual izan dira eta ututi batzuek ere parter ertu bilkura hortan. Hora jarte aguntetxia zen ez da, bai idekitzen ari dela uste du Daniel Belo postalari eta CGT sindikateko kideak. Doizuntan berriz elgarretaratuko dira zuzen ari tzarekin, eta proposamenen arabera postalariek erabakiko dute greba segitzen duten ala ez. Eta bestalde, barnek aldeko postetako susendariareken bilkura bat finkatu haizanda ere elduden irailaren amazazpian aftesken ez, laksaleko postabule guaren geroa, barnatuko da, akademia... Ikuskaritzaan eskola sartzeko azken modlaketak atzotrenkatu dira Ikuskariak egi belegindu irukasutan Bayonako Jean Boulen eskolan etxina izuen eskolasko posto erdia Azkenien atxikitzen du Dona Palion eta Aierran francesko posto ere Ede ardietxi dute Bayonaratritzuntzeko hatik areneko eskolak Arenetako eskolak posto zoakentzen diote eskolan Eta beste kasugu zietan ez es esko eman du Ikuskaritzaan beraz galegiten zituzten erakasle postuak ez dituzte ukanen Eletan eta Arrosan bestiak beste eta bestalde asteartuntan bukatzen da e, Pauiko hausitegiak Kaskarotenia ziburuko ikastolari eman Zazpiguneko EPA Horroiterriko etxeak ere mehatxua egina duela Joaiten ez bat dira marin elatik Kampoko esiak, ura eta elektrikak enduko diela Laida muzika ziburuko ikastolako lendakar dir genda ounesse d'en après douter ou d'electricar unituko diskia ne tres neliabe les ski ikaste la comboracho colo dira et nora joan beasco dutene et mobilari dira eta bien bitartian biartikain sinako egun bakolcheko et un ondo paratu ditu chaskak Eta mauleko aurzein degia, Sibiroko erri elkargoak sortu zuen, Euskarazko zerbitzua ere plantan ezartzeko xedez, bainan errealitatean aurzein degi hortan, amabil angiletarik biga baizik ez dira jokaldunak, alta badira borraxoak, aurren zaintza Euskaraz egindadin nahi luketenak, horien berri emaiten joanes etxe Mauleko hortzaintegiko bi langile uskaldunak formakuntzan dia jen uska mailaren hobetzeko, bena hoien formakuntzan ondotik nahi dien langiliak baizik ez dia ikasten hasiko. Alozeko hortzaintegian berriz, uskaldun langilean dana bat bada. Nahiz eta herrialkargoak borondatea badian hortzaintegian zerbutxia uskaz proposatzeko, baueko kafak du man hatzen, eta hor, jamaiten den politika bestelaku adasail hortan. Natali Beheri mauleko hortzain tekiko zuzendaia. Alors, Baionako kafaren eta paueko kafaren politika ez da bera. Paueko kafaren politika da hau zaintegia denek zabalik izan dadin. Izan uskaldunala ez, izan ditian langiriak noiztenka uskaz mitzodienak, ortan ez da agazorik, bena ez zia bat ere, hau zaintegia eskaldunak sortzeko hildoan. Egoera jalakoa izanik, maule enguko guraso talde bat bildu da, hau zain uskaldunekin tipi bat sortzunahi. Dian. Gainera, sail pribatuko haurtzain edo nunuetane, zinez guti dia uskazaidienak. Joana etxart, haurtzaintegi uskaldun baten txedian abiatu den taldeko kidiak, erraiten daiku suma dien uskazaidien haurtzainak. Gim... Nunu ergan nahedik uh, uh, sortzi haur, sortzi haur beno habo, ergan nahedik ez dela haski leku ohentako. Eta hor eskazia horren aintzinen, gu abiatu gutzak, eben nunungazte elibaten motivatzen, edo adin bateko nunu motivatzen, guekin sortzeko estruktura behri bat, mezon d'assistant maternel edaitzen dena. Nun, uh, uskaz haideen nunu elibataiko dien, uh, denbo oso uskaz beti, eta uh, nun hartzen ahalutukien sortzi haur, mm -hmm. edo habo ekimen pribatu batek du beraz bermatuko hein batetan, instituzioek uztendien hutsuia jaurren euskazko hezkuntzan. Aurein Euskaldun bat atxeman dut, talde berri horrek eta orai aurzen gehiago eta beriziki egoitza bat nahilukete sedia plantan ezartzeko, Eta horzein degi berri baten proiektua gertzen da ere garazi baiurri aldean Horren berizitasunetarik bat da hor osoki euskalduna izan nahi duela Mestalde horzein degi tipia izan nahi du gillenek amarra horreken Ordu tegi zabala eta burraso berri eri ekarriko duena Inkesta bat zabaldua da interneten birez eta eskolektan Intensatu diren burrasoek hastu untan berian erantzun behar dute Garazi baiurriko erri elkarguan haipatua izalenda gaia Elduden astelenean Bestalde, Antsua Arrantza Azteleenuntan idikitzeko baimena eman du Espainiako gobernua Karrazoina, Espainiak duen Antsua Arrantzatzeko kota Estela dela bete oraiarte eta 2000 tona bilditzazketela orainu agantzalek Ahatik, inigurkuru jaugularitzako lehen dakariak salatu du idikitze hori bere ustez, elduden urteko Antsuako Tipituko zaio espainool Estatuari lagazkenuntan gehiago biltzen bada eta gainera az primagatzen du anso hauuda Herriko muta edo espezia dela eta beraz estz direla erresspetatzen arrantzatzeko Epeaka eta gure kostaldeko plaiak edo ondartzak, egun batez baino gehiago zeitsiak egondira uda untan, angelu endaia, doni banelo izune, egun bat zuetan kasik ondartza guziak ukandute bainua debekatua delibero hartziko azkenitza erriko etxearena da, eta razoina kainitzi zeiten aldira, bainan ortengo honetan, uraren kutsadura izan da, keskana guzia ustaila estapeneko ekaizak eta egorustik izan euriteek uraren kalitatea kaltetu dute La pourdie digune ardura deu, ardura dun da Alexandra Colenne était à dire la si de connais sinesque risque dira de Jur, bazka, Ego lapurdiko iri elkargoan egunero egiten duguna honako hau da meteorologia eta baita itxasoren egoera segitu Publiometria, aizea, mareak nola dauden egunero aztertzen dugu, astelenetik igandera. Eta azkenean e, eguraldia aurre ikusten dugu, jendeak badaki ona egiten duelarik ez dela arazorik sortzen normalki, ba Baina aldiz, euri egiten duenean, arazoak e, sor daitezke. Bapateko ekaitze batzuk ditugu batzuetan eta hoiek arriskutsuak izan daitezke. Eta azkenean, bai, gukigorritako informazioaren arabera, errikoetxe bakoitzeko auzapezak deliberatzen du ondartza itxi ala ez. Eta heldu den urteari begira, Europak neugria gogortu nahi ditu, baina na nitze dira EPA heldua intzina, zuzentara ubergia aplikazien dutenak, horien artean dira Franzia eta Espainia, beraz Euskal Herriko ondartza guztietan jadanika, uraren kalitatia obetzi alderate neugria kalidira, zurosten... Nirittzeko atabala kontzertu gela kaj joen urttian ama 6 mila presuna erakararririka e era bere filosofian tsegituko du programazioa hain eskainiz, eskaini zebaite ere axaburu eta tokiko taldeak na X ara nola beste hainbat talde hand dit eta tipide hartianan, Ezekiel Sebastianen Ellie, Let du Bronxedo Macilia zado sistem izene bizalako taldeak kobusatuak izanen diren, lagazkeneko egite dago izenen da. Hau, eki be batuko dugu ondoko beri zailetan xe eki behar dezake e, zuzukkeere joanez webgune untarat attabal maratxo Puu milarri puntu e etaburuuratzeko pilota garateeko trinketean atzo itaen kopa segitu da bigrena partidarekin agir eta Bilbaok irabazi dute berogeita hamarta hogeita heezorzi goiku txieta kuarriren kontra agirre eta Bilbaok au fin lege di eterna ricodida ho sumo di che avere incontrori el 2000 la Renault Bertielle an artiane el de acheter le nianen beste che capenne